Emanuel Lujok, Sofio Teizak eta Zelin Bidaheko osatzen dute Izarrak eta Aldea eta Urte Onda Rontarako diska berri bat argitaratuko dute. Ba, Proiektu berri honentzat musikariak ere izan dituzte inguruan Filip Deskurra, Nikola Peje, Pierre Zangla, Sebastian Otaburu eta Pejo Sobean aizu zen eta aurrerapen kantu bat ere argitaratu dute diska berriaren iragartzeko beraz atxik dezagun deitzen da aurrerapen kantua eta kantu hori buruz baita diska berriari buruz ere mintzatu gara zelien bidarrekin. Kantu uri bidaste maiñina onde ja gazteak nor soina giren gure kulturari eta nik hasteko, kantu hori nik idazkia dut eta gero gure gitarrista fiska bat mundut jaratu maiñina terazti Nola, zenik badakita, nola atxikian izan egitipiari, eh, egiten diren gauzak egitipietan. Hori eh, nahin ea putxarazti eta eh, gogoa eman, eldu diren gazten, gaztex, atxik bezaten hori. Hau da, euskal kulturaren transmisioan jarri duzu? Baina, hori bera. Importanta da, zenta, fa, ara, bat dugu xantza bat, eskoalegian gaitea kultura eder bat, izpantain, gantian, dantzan, pertsuetan, gauza, frangotan, eta hori berda atxiki eta berda gogoa eman atxikiteko. Eta eizkuntzare, barra. Esan dugu, urte ondarrerako diska argiteratuko duzuela, aurreratzen aldi guzu, diska, diskak zenbat kantu izango dituen, sorkuntzak izango diren kantu guziak, edo? Ba, urte ondarrerako du diska hori, Uh, izan dira sohkuntza batzu, ikusiruzien berazatxik bezagun kantuarekin. Baina naldiz ez dira bakarrik denak sohkuntzak bat kantu saajak ere behiz ahab behitu ditugunak. Gara horiek dira sohkresak edoz. Eta gero uh, guti gora bera ameka amabi amairu kantu izan dira dizka hortan, Susen ez gira ono arrastateak nekara disteiru kantuitan onobez ditu dutatsu uh, eta gero bai uh, guk placer dugu hasteko kantu urjian maija tx tasez ah, hartzen dugu lantzia elgarrekin denek kantu urgan ohi denak jende, gendeek genderi gustatuko zaie eko kantru diska hori. Egia oa, uxtiatu uh, bi uxtu untan ezgirelaso bera izan baina uh, ara ogain or prestatzen ari ginen eta espero dugu, ezez guztak, edo, ona izanen dela, mm. zen behar jendako. Hazelin, bidajena dirazpenak entzunditu zue, eta momentuz beraz, diska dizkaberriaren esperoan, kantu aurrerapenarekin geratuko gara. Beraz, atxik dezako. Irene, beraz, atxik dezako. zik des sa